Розділ 53. Хіру пам'ятає за старого Еліота. Не гуляй плотом без провідника з місцевих. Цей хлопчак, мабуть, біженець, якого Брюслі забрав з якогось філіппінського району плоту. Хлопця звати транссубстанціоналіст. Скорочено, транс. Він залазить у зодіак і ще до того, як Хіру йому дозволяє. «Хвилинку», – каже Хіру, – «треба дещо спакувати». На свій страх і ризик Хіро вмикає маленький ліхтарик і з його допомогою обшукує яхту. Забирає все цінне – кілька пляшок питної, гіпотетично води, трохи їжі, набої для дев'ятки. Ще бере один із абордажних гаків, акуратно змотавши трос. Здається, така штука на плоту дуже навіть може знадобитися. І ще одна справа, яку треба залагодити. Справа, залагоджувати яку йому геть не хочеться. Хіро не раз і не двічі бував у місцях, де миші та щури ставали серйозною проблемою. Колись він вирішував її за допомогою пасток, але згодом почалася смуга невдач. Серед ночі він чув ляскит пастки, а тоді замість тиші – жалісне попискування, здушене шамотіння, спійманого гризуна, що намагається лізти назад у безпечну нору, хоча пастка надійно замкнулася на якійсь частині його тіла, переважно на голові. Коли прокидаєшся у третій ночі і знаходиш на кухонному столі живу мишу, за якою тягнеться слід із розквашених місків, буває складно знову заснути, і тепер він розкладає отруту. Тут і зараз подібна ситуація. Важко поранений чоловік, о той останній, котрого застрелив херо, зараз сіпається на борту яхти, на баку, щось белькоче. Понад усе херо хоче залізти зараз в зодіак і звалити. І ще ніколи нічого не хотів так сильно. Він знає, щоб позбавити пораненого страждань, доведеться посвітити на нього ліхтарикам. А якщо посвітить, то побачить те, чого вже ніколи не зможе забути. Але це треба зробити. Він кілька разів ковтає колбок, бо спазми вже перехоплюють горло, а тоді світить ліхтариком. Все значно гірше, ніж він очікував. Очевидь, куля влучила в чоловікові кудись у перенісся, пройшла знизу вгору. Все над переніссям просто знесло. Хіро бачить мозок у розрізі. Щось стерчить із голови, хіро думає, що це можуть бути уламки черепа чи щось таке, але це щось надто гладке і пряме, аби виявитися уламком. Хіров вже переборов першу хвилю нудоти, дивитися стає трохи легше. Легше від усвідомлення того, що бідолашний уже відмучився. Йому знесло більше половини мозку, а проте він і досі булькоче. Свистить і харчить, ніби розладана органна труба. Але це не просто залишкові нервові сигнали, що йдуть із спинного мозку, змушуючи скорочуватися голови зв'язки. З голови чоловіка стерчить не кістка, антена вфут завдовжки. Запаєна чорною гумою, ніби антена поліцейської рації, і закріплена до голови над лівим вухом. Один із підключених, про яких згадував Еліот. Хіро береться за антену і смикає. Мабуть, варто прихопити цю гарнітуру із собою. Вона точно якось пов'язана із системами керування плотом. Антена не виходить, Хіро тягне з усієї сили, залишки голови крутяться, але антена не піддається. Тоді Хіро розуміє, що це взагалі не гарнітура. Антена намертва вживлена в череп. Хіро перемикає окуляри в міліметровий діапазон, вмикає радар і вдивляється у рештки голови. Антена кріпиться до черепа короткими шурупами, які врізаються в кістку, але не протикають її наскрізь. Біля основи антени кілька мікрочіпів, проте, просто поглянувши на них, хіро не може з'ясувати їхнє призначення. Втім, сьогодні одного єдиного чипа достатньо, щоб розмістити на ньому суперкомп'ютер, тож якщо перед вами два чи більше чіпів, які працюють у тандемі, перед вами вельми непроста апаратура. Із основи антени виходить дріт-волосінь. Він пронизує череп і заходить у стовбур головного мозку, де починає розгалуджуватися мережею дрібних контактів, інтегрованих у мозкову тканину, ніби змія, що кільцями обвиває стовбур дерева. І це пояснює, яким чином хлопець продовжує безперервно баландіти типове для плоту белькотання, навіть втративши половини мозку. Схоже на те, що Елбо Брайф знайшов спосіб налагодити електронні контакти з цією частиною мозку, де живе Ашера. Ці слова породжуються не в мозку, мовця. Це п'ятидесятницька радіопередача, яку ловить антенна. Голос розуму досі в робочому стані, але його монітор випромінює в небеса блакитну статику. Хіро знаходить вимикач і натискає на кнопку. Настільки потужні комп'ютери мають слухняно вимикатися за командою. Вимикати їх через фізичний розрив живлення – це ніби заколесати людину, перетявши їй спинний мозок. Але коли у системі відбувається снігопад, вона втрачає здатність виконувати команди. І тоді потрібні примітивні методи. Хіро пакує систему гатлінгового валізу і замикає її. Чи то зброя не така важка, як здавалося, чи то в нього передоз адреналіну, потім він розуміє, чому валіза здається легше. Більшу частину її ваги становили боєприпаси, а риб'яче око їх добряче повистрілював. Він наполовину несе, наполовину волочить зброю на корму, пересвідчується, що система тепловідведення все ще залишається у воді. Тоді перекидає валізку в зудяк. Перелазить слідом, приєднується до транса. Той уже на борту і починає поратися біля мотора. Хлопець заперечує. Ні, мотор, сильно плутатися. Точно, на гвинт намотається сітка. Транс показує Хіро, як вставити весла в кочете. Якийсь час Хіро веслує, поки опиняється в чималій чистий зоні, що зигзегами тягне крізь пліт, наче плесо чистої води поміж полями плавучої арктичної криги. Добре, мотор, каже Транс. Хіро опускає мотор у воду, Транс напомповує бензин і заводить двигун. Запускається з першої спроби. На кораблі в Брюсселі був порядок. Щойно хіро починає маневрувати на відкритій ділянці. З'являється страх, що це просто невеличке плесо посеред гетто, звідки немає виходу. Але це лише гра світла і тіні. Вони повертають і бачать, що відкрита ділянка тягнеться далі. Це ніби об'їзна дорога навколо плоту. Від неї дрібніші вулички і навіть провулки ведуть у нетріща різноманітних гетто. Через візори хіро бачить, що в'їзди до провулків перебувають під охороною. Можна кататися скільки завгодно об'їзною дорогою, але люди захищають свої райони. Найгірше, що може статися на плоту, це коли ваш район відчепиться від інших. Саме тому плід таке хаотичне плетево. Мешканці кожного району бояться, що сусіди вирішать їх наїбати, відрізати від основної маси, приректи на голодну смерть посеред океану. тож постійно знаходять нові і нові способи прив'язуватись одне до одного, перекидають кабелі над і під водою в обхід чужих районів, прив'язуються до віддалених кораблів, до сусідів другого порядку, а найкраще – до суден ядра. Не варто казати, що вортові цих районів озброєні. Переважно у них, наскільки можна розглядіти маленькі китайські підробки АК-47. На радарі яскраво світиться метал ствольних коробок. Китайський уряд штампував цей брухту несосвітенних кількостях. Звісно, ще в ті часи, коли всерйоз переймався можливістю сухопутної війни із Советами. Більшість вартових нагадують зачуханих ополченців з першої ліпшої країни Третього світу, але на вході до кожного району хіро бачить головного вартового, з голови котрого стирчить радіоантена. За кілька хвилин вони припливають до місця, де об'їзну дорогу перетинає широка вулиця, що веде до самого центру плоту, де зосереджені найбільші кораблі – до ядра. Найближчий до них – японський контейнеровоз, низько посаджене судно з пласкою палубою і високопіднятим містком, навантажене сталевими контейнерами. Корабель, уплетений мотузянами драбинами і самопальними східцями, які дозволяють потрапити до потрібного контейнера. У віконцях багатьох із них горить світло. «Житловий масив!» – жартує Транс, помітивши інтерес херо. Тоді хитає головою і потирає великий палець об пучки середнього і вказівного. Очевидь, дуже небідний район. Комфортна частина круїзу закінчується, коли вони помічають кілька швидких човників, які стрімко виринають з темних, задимлених закамарків. «В'єтнамська банда!» – повідомляє Транс. Тоді кладе долоню на руку Хіро і делікатно, але твердо прибирає її з мотора. Хіро звіряється з радаром. У кількох хлопців невеличкий АК-47, але здебільшого вони озброєні ножами і пістолетами, тобто явно розраховують на близький контакт в Віщнавіч. Хлопці на човнах, звісно, пішаки – Птахи високого польоту стоять на березі, курять і спостерігають за розвитком подій. Кілька із них підключені. Трансдає газу, звертає в не настільки густо заселений район, що складається з пов'язаних проти окремих арабських плоскодонок Дау, який з часу маневрує в темряві, час від часу торкаючись голови херої, делікатно пригинаючи її, щоб той, бува, не напоровся на якусь мотузку. Коли вони вибираються з флотилії Дау, в'єтнамців уже не видно. Якби це сталося засвітла, бандюки могли б відстежити їх за паровим слідом від голосу. Транс веде човник невеличкою вулицею просто до скопища рибальських кораблів. Посередині старий траулер, його ріжуть на брухт. Усе навколо яскраво освітлюють газові пальники, але переважно працюють молотками і звичайними зубилами, від яких над лункою поверхньої води лине оглушливий гуркіт. Дома! Каже Транс, усміхаючись, і показує на кілька житлових кораблів, зв'язаних докупи. Тут іще горять ліхтарі. Кілька чоловіків на палубі курять грубі саморобні сигари. Крізь вікна видно, як жінки поруються на кухні. Коли вони наближаються човників, всідаються на палубу, пильно стежать за ними, дістають із кабури револьвери. Транс підводиться і веде довгу тираду Тагальською. І все змінюється. Транси вітають, як блудного сина з Бріччі. Істеричні товстухи ридають, цілий рий маленьких дітей висипає з гамаків, смокче пальці та підстрибує. Старші чоловіки розпливаються в усмішках, демонструючи великі прогалини між зубами і чорні каріозні плями. Вони не зводять погляду з малого, кивають йому по черзі обіймаючи. Трішки остро, ні в темряві стоїть іще один підключений. «І ти теж заходь», – запрошує одна з жінок років сорока на ім'я Юніс. «Усе гаразд», – відмовляється Хіро. «Не хочу вам заважати». Фразу перекладають, і вона хвилою розходиться приблизно серед 896 філіппінців, які вже встигли зібратися на березі. Її сприймають з величезним шоком. Заважати? Немислимо, неймовірно. Як він сміє нас ображати? Один із беззубих чоловіків, дрібненький старий, ймовірно, ще ветеран Другої світової, застрибує на хистки зодіак, ніби гекон міцно впирається в дно, обіймає хіро за плечі і встромлює йому до рота чималу самокрутку. Виглядає, наче нормальним. Хіроа нахиляється хиляється до нього. «Компадре, що тут за чувак з антеною? Твій друг?» «Нє», – чує у відповідь. «Тому діло», – філіпінець притискає вказівний палець до губів і циткає.